ked 1944. június 6. Legdrágább kiti. This is D-Day jelentette 12 órakor az angol rádió és valóban This is the Day. Megkezdődött a partra szállás. Reggel 8 órakor az angolok a következőket jelentették: nagy légitámadások, Calais, Bologna, Le Havre, Cherbourg valamint szokás szerint a keléi öböl ellen. Továbbá egy biztonsági rendszabály a megszállt területekre nézve. A tengerpart 35 kilométeres sávjában lakók készüljenek fel bombatámadásokra. Ezekről, ha egymód van rá, az angolok egy órával hamarabb leszórt röplapokon értesítik a lakosságot. Német jelentések szerint angol ejtőernyős csapatok szálltak le a francia partokon. Angol partra szálló csónakok harcban állnak német tengerész gyalogosokkal, közli a BBC. Reggelizés közben, kilenc órakor a hátsó traktus azt a következtetést vonja le, hogy ez is csak egy próbálkozás, akár csak két évvel ezelőtt, dípnél. Az angol rádió közleménye tíz órakor németül, hollandul, franciául és más nyelveken. The invasion has begun, tehát mégis. Az igazi invázió. Ugyanott közlemény 11 órakor németül. A főparancsnok Dwight Eisenhower tábornok beszéde. Az angol rádió angolul. This is d day. Eisenhower tábornok üzenete a francia néphez. Súlyos harcok következnek, de utánuk miénk a győzelem. 1944. A teljes győzelem éve. Sok szerencsét! Az angol rádió közleménye angolul egy órakor fordításban. 11 repülőgép áll rendelkezésünkre, és ezek megszakítás nélkül fel- és leszállnak, csapatokat szállítanak át és bombázzák a frontvonal mögötti területeket. A Cherbourg és Le Hav közötti partszakaszon folyamatosan 4 ezer hajó és kisebb csónak köt ki. Angol és amerikai csapatok már kemény ütközeteket vívnak. Beszédet mond Herr Brandi, majd a belga miniszterelnök, hékön Norvég király, Dögol francia tábornok, az angol király, és végül el ne felejtsem, Churchill. A hátsó traktusban tetőfokán az izgatottság. Közeleg hát a hőn felszabadulás, amit ugyan annyiszor emlegettünk, de túl szépnek és túl mesésnek tetszett ahhoz, hogy valóra is váljon. Meghozza-e az 1944-es a győzelmet? Tudni még nem lehet, de újra megteltünk éltető reménnyel, erővel és bátorsággal. A sok félelmet, nélkülözést és szenvedést csak akkor álljuk ki, ha elszántak vagyunk. Most minden azon múlik, hogy nyugton maradjunk és kitartsunk, és inkább mélyesszük körmünket a tenyerünkbe, semhogy siránkozzunk. Franciaország, Olaszország és Oroszország már siránkozhat, mi még nem érdemeltük ki ezt a jogot. Ó, Kitty, ebben az egész invázióban az a legszebb, hogy úgy érzem, barátok közelednek felénk. Ezek a szörnyű németek már olyan régóta sanyargatnak minket, és szorítják torkunknak a kést, hogy minden bizodalmunkkal már csak a megmentő barátainkon csüggünk. Most már nem csak a zsidókról van szó, hanem Hollandiáról és az egész megszállt Európáról. Margó azt mondja, hogy szeptemberben vagy októberben mégis visszakerülhetek az iskolába. Anne M. Frank Utóirat Tájékoztatlak a legfrissebb hírekről. Ma reggel, de már az éjszaka folyamán is, szalma bábokat és kirakati bábukat szórtak le a német állások mögé. Ezek a földre érve robbannak fel. Több csapat ejtőernyős is leereszkedett, feketére voltak festve, hogy éjszaka ne látszódjanak és miután éjszaka 5 millió kilogram bombát ledobtak a partok szélén, reggel 6 órakor partra szálltak az első járművek is. Ma 20 ezer repülőgép vett részt a támadásban. A parti német ütegeket még a partra szállás előtt lerombolták. Egy hídfőállást sikerült kialakítani, a rossz idő ellenére minden jól halad. A hadsereg és a nép egyet akar, ugyanabban reménykedik. Péntek 1944. június 9. Drága Kitty, az invázió fantasztikusan jól halad előre. A szövetségesek elfoglalták a bejű nevű francia falut a tengerpart mellett, és már kánt ostromolják. A tervük nyilvánvaló, át akarják vágni azt a félszigetet, amelyen Sherburg fekszik. Minden este hadi tudósítók számolnak be a küzdelmekről, a hadsereg bátor tetteiről és lelkesedéséről, a szinte hihetetlen történetekről, és még Angliába visszaszállított sebesültek is nyilatkoznak a mikrofon előtt. A repülőgépek a rossz idő ellenére is kitartóan repülnek. A BBC-ből megtudtuk, hogy Churchill maga is el akarta kísérni az elsőnek partra szálló csapatokat, és ez a terve csak azon hiúsult meg, hogy Eisenhower és más tábornokok ettől eltanácsolták. Öregember létére micsoda bátorság, képzel csak el, már biztos elmúlt hetven. Idehaza az izgalom némi kép alább hagyott. Abban azért még bizton reménykedünk, hogy ezzel az évvel vége lesz a háborúnak legfőbb ideje. Már hallani sem bírjuk Fándán asszony sopánkodását. Most, hogy a partra szállás elmaradásával már nem tud bosszantani minket, az időjárást pocskondiázza. Egy vödör hidegvízbe kellene ültetni, és felvinni a manzártba. Fándán és Péter kivételével már az egész hátsó traktus elolvasta a magyar rapsódiát. A regény a zeneszerző, zongora virtuóz és csodagyerek Liszt Ferenc életéről szól. Nagyon érdekes könyv, bár szerintem egy kissé túl sokat foglalkozik a nőügyekkel. Liszt nem csak korának legnagyobb és leghíresebb zongoraművésze volt, de legnagyobb szoknyavadásza is egészen 70 éves koráig. Szerelmi viszonyt folytatott Mari Dagul grófnővel, Caroline Zájn Wittgenstein hercegnővel, Lola Monté táncosnővel, Agnes king majd Sophie Mentes művészekkel, Olga Janina Cserkesz hercegnővel, Olga Meijándorff bárónővel egy Lilla nevű, mit tudom én mi volt a másik neve színésznővel, és így tovább a végtelenségig. Sokkal érdekesebbek azok a részek, amelyek magával a zenével és más művészetekkel foglalkoznak. Részletesen szóba kerülnek a következők. Schumann és Klaravik, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Beethoven, Joachim, Richard Wagner, Hans von Bülow, Anton Rubinstein, Frederik Chopin, Viktor Hugo, André de Balzac, Hiller, Hummel, Czerny, Rossini, Kerubini, Paganini, Mendázon, stb. stb. Maga Liszt nagyszerű ember lehetett, nagyvonalú, fölöttép hiú, de a személyét illetően igen szerény, Támogatott mindenkit, a művészetet mindenek fölé helyezte, bolondult a konyakért és a nőkért, könnyeket látni sem bírt. Úri ember volt, szívességet megtagadni senkitől nem tudott. A pénz nem érdekelte, a vallásszabadságért rajongó világpolgár volt. Anne M. Frank Ked, 1944. június 13. Drága Kit! Megvolt a születésnapom, 15 éves vagyok. Sok-sok ajándékot kaptam, a Springer kiadó öt kötetes művészet történetét, egy váltásfehérneműt, két övet, egy zsebkendőt, két joghurtot, egy üvegdzemet, két mézes kalácsot a kisebbik fajtából, apától anyától egy növénytani könyvet, margótól egy aranyal bevont karkötőt, fandántól egy patria könyvet, Maláta cukrot és csicseri borsót Düsseltől, cukorkát mép -től, szintén cukorkát meg füzeteket -től, és mindennek betetőzéséül Kuglertől a Mária Terézia című könyvet, meg háromszelet zsíros sajtot. Péter ajándéka egy szép csokor bazsarózsa volt. Szegény fiú, akárhogy igyekezett is, hogy mindenféle egyebet szerezzen, nem sikerült. A rettenetes időjárás az állandó viharok, felhőszakadások és a vadul hullámzó tenger ellenére az invázió továbbra is nagyszerűen folytatódik. Tegnap Churchill, Smoots, Eisenhower és Arnold meglátogatták az angolok által elfoglalt és felszabadított francia falvakat. Churchill egy torpedó rombolón érkezett, amely közben még lőtte a partot. Ez az ember úgy látszik sok más férfihoz hasonlóan nem ismer félelmet. Irígy méltó. A mi hátsó erődünkből nem igen lehet megállapítani, milyen a hangulat Hollandiában. Kétségtelen, hogy örülnek az emberek, amiért a semmit angolok végre nem ülnek ölbetett kézzel. És nem is érzik, milyen méltánytalanok, amikor azt mondogatják, hogy ők bizony angol megszállást sem szeretnének. Mindent egybevéve úgy gondolják, hogy Angliának kutya kötelessége háborút vívni és a fiait feláldozni Hollandiáért és a többi megszállt területekért. Az angoloknak semmiképp nem szabad Hollandiában maradniuk, különben is kérjenek a legalázatosabban bocsánatot a megszállt országoktól és adják vissza Indiát eredeti tulajdonosaiknak, és akkor szegényen és elerőtlenedve térjenek vissza Angliába. Sok holland anyámasszony katonája sajnos így képzeli, de kérdemén, mi lett volna Hollandiával és a többi szomszédos országgal, ha Anglia békét köt Németországgal, ami többször is megtörténhetett volna? Akkor Hollandia ma már Németország része volna, erről ennyit. Föl kellene már rázni, ahogyan a párnákat szokták, ezeket a hollandokat, akik lenézik Angliát és üregurakból álló kormányát, és gyávának tartják az angolokat, miközben a németeket is gyűlölik, hát ha akkor helyre zökken az eszük. Óhajog, gondolatok, vádaskodások és szemrehányások özönek kavarog a fejemben. Igazán nincs akkor a képzelőerőm, mint sokan hiszik. Számtalan hibámat és fogyatékosságomat mindenki másnál jobban ismerem. Csak én még azt is tudom, hogy meg akarok javulni, hogy meg fogok javulni, sőt, már több tekintetben meg is javultam. Gyakran töröm rajta a fejem, hogy mégis miért tart engem még mindig mindenki kotnyelesnek és nagyképűnek. Tényleg olyan kotnyeles volnék? Vagy pedig a többiek is azok? Érzem, hogy ez furcsán hangzik. Mégsem törlöm ki ezt az utolsó mondatot, mert szerintem nem is olyan furcsa. Köztudomású, hogy két fő korholom szony és dűszel, két teljességgel műveletlen, sőt nyugodtan állíthatom buta ember. Buta emberek pedig nem tudják elviselni, ha mások náluknál különbül viselkednek. Erre a legjobb példa valóban ez a két buta ember, szony és dűszel. Ő engem azért tart butának, mert ha valami baj van, nem szenvedek olyan látványosan, mint ő. Azért tart szerintelennek, mert ő nálam sokkal szerintelenebb. A ruháimat azért mondja kurtának, mert az övéi még kurtábbak. Kotnyeresnek pedig azért tart, mert ő két annyi dologba belebeszél, amiről halvány fogalma sincs. Ugyanez vonatkozik Düsselre is. Mint hogy azonban kedvenc mondásom, Magára is vessen, aki másra vet, ezért nyomban elismerem, hogy kotnyeles vagyok. Kellemetlen természetem van, senki annyit és annyiszor nem szid meg, mint én saját magamat. Ha pedig mindezt anya még megtűzdeli jó tanácsaival, akkor ebből akkora kupat szidalom tornyosodik rám, hogy kétségbeesésemben elszemtelenedem, feleselni kezdek, és már magától kibukik számon a régen számon tartott mondás. Engem nem ért meg senki. Ez a mondás valóban a sajátom, és ha igaztalannak tetszik is, egy szemernyi igazság van benne. Önostorozásom néha akkora méreteket ölt, hogy már szeretném hallani valakinek, aki ismer belülről a vigasztaló hangját is, amely visszaterel a helyes mederbe. Sajnos régóta keresem ezt a valakit, de még nem találtam. Tudom, hogy te most biztos Péterre gondolsz kit, vagy nem? Péter ugyan szeret engem, de nem szerelemmel, hanem mint egy jó barát. Vonzalma is napról napra növekszik, és nem is értem, mi ez a titokzatos erő, amely így távol tart minket egymástól. Néha arra gondolok, hogy az az eszeveszett vágyakozás iránta túlzás volt. De ez sem igaz, mert ha már két napja nem voltam fent, ugyanolyan hevesen vágyom utána, mint régen. Péter kedves és jó fiú, de tagadhatatlanul nagyot csalódtam benne. Legkevésbé tetszik nekem a vallástalansága és az, hogy annyit beszél az evésről, meg még egy sereg különféle megnyilvánulása. Mindazonáltal meg vagyok győződve róla, hogy baráti megállapodásunk értelmében soha nem veszünk össze egymással. Péter béketűrő, engedékeny és türelmes. Rám sokkal inkább hallgat, mint az anyjára. Nagy kitartással tüntetgeti el könyveiből a tintafoltokat, és egyáltalán megpróbál rendet tartani a holmiai között. De miért zárkózik el annyira? A szíve miért nem nyílik meg soha előttem? Igaz, hogy sokkal zárkózottabb természetű nálam, csak hogy én a gyakorlatból nagyon jól tudom az anneféle elmélet, amely egyre többször szóba kerül, hogy minél zárkozottabb természetű egy ember, egy idő után annál hevesebben vágyik bizalmas kapcsolatra. Két év alatt itt a hátsó traktusban volt elég időnk ezen gondolkozni. Gyakran beszélgettünk egymással a jövőről, a múltról és a jelenről. De ahogy már említettem, az igazit még nem találtam meg, pedig biztos vagyok benne, hogy létezik. Lehet, hogy azért is rajongok annyira mindenért, ami a természetet jelenti, mert olyan rég ki sem az orrom a szabad levegőre. Emlékszem, hogy régebben a ragyogó kék ég, a madár csicsergés, a holdfény és a nyíló virágok egyáltalán nem tudták ennyire lekötni a figyelmemet. De itt ez megváltozott. Pünköstkor is például, amikor olyan nagy meleg volt, Este erővel nem hagytam lecsukódni a szemem, hogy fél tizenkettőkor a nyitott ablaknál egyedül és alaposan megszemléljem a holdat. Sajnos hiába hoztam meg ezt az áldozatot, a holdfény annyira megvilágított mindent, hogy végül nem mertem kinyitni az ablakot. Egy másik alkalommal, de annak már van néhány hónapja is, késő este véletlenül épp odafent voltam, és nyitva volt az ablak. Én meg egészen addig odafent maradtam, amíg a szellőztetést be nem fejezték. A sötét esőszagú este a zivatarban elhúzó felhők teljesen lenyűgöztek. Másfél év óta először kerültem szemtől szembe az éjszakával. Ettől az estétől fogva olyan erős volt bennem a vágy, hogy ezt újra megtapasztaljam, hogy még a betörőktől, a sötétben futkározó patkányoktól és a rajtaütéstől való félelmemet is legyőzte. Teljesen egyedül lementem az irodába, és vagy a magániroda, vagy a konyha ablakából bámultam kifelé. Sokan gyönyörködnek a természetben, sokan csak úgy a szabad ég alatt alusznak. Börtönökben vagy kórházakban sokan alig várják a napot, hogy újra élvezhessék a természetet, és csak keveseknek a vágya maradt teljesületlen elzártságuk és elszigeteltségük okából. Pedig a természethez gazdagnak és szegénynek egyformá joga van. Nem képzelődöm, amikor megállapítom, hogy az égbolt, a felhők, a hold és a csillagok szemlélése nyugalommal és türelemmel tölt el. Jobban hat rá, mint a Valeriana vagy a Bróm, a természet alázatosságra tanít, és arra a készségre, hogy a csapásokat bátran viseljem el. Sajnos úgy alakult, hogy ritka kivételektől eltekintve a természetet csak porlepte ablaküvegeken és piszkos függönyökön keresztül láthatom, ami már nem nagy élvezet. A természet az egyetlen dolog, ami pótolhatatlan. Sok kérdés közül, amely bensőmet felzaklatja, az egyik, hogy vajon a nők szerepe a társadalomban régebben, de ma is miért annyival jelentéktelenebb a férfiakénál. Mindenki mondhatja, hogy ez igazságtalan, de engem ez nem elégít ki. Én ennek a durva igazságtalanságnak az okát szeretném tudni. Feltételezhető, hogy a férfi nagyobb testi erejénél fogva eleve uralma alá hajtotta a nőt. A férfi, aki pénzt keres, a férfi, aki a gyerekeket nemzi, a férfi, akinek mindent szabad. Elég ostobaság volt a nők részéről, hogy majdnem egészen mostanáig ezt csöndben eltűrték, mert minél hosszabb ideig él a megkülönböztetés, annál inkább elfogadják. Szerencsére az iskolázás, a munkavállalás és a fejlődés jó voltából a nők szeme valamelyest kinyílt. Több országban már egyenlő jogokat élveznek a nők. Egyre többen főkép nők, de férfiak is belátják, hogy mennyire természetellenes a világnak ez a rendje, és a modern nők már a teljes és tökéletes függetlenségüket követelik. De nem csak erről van szó, hanem a nők megbecsüléséről is, aminek be kell következnie. Általában az egész világon a férfiakat becsülik igen nagyra. Miért ne sorakozhatnának fel melléjük a nők? A katonákat és a háborúk hőseit megbecsülik és ünneplik. A felfedezők soha nem múló hírnévre tesznek szert, a mártírokhoz fohászkodnak, de miért nem ismeri el az egész emberiség a nőket is katonának? A küzdelem az Életért című könyvben találtam valamit, ami szíven ütött. Valami olyasmit, hogy nagy általánosságban a nők már pusztán a gyerekszülés miatt is sokkal több szenvedésnek, betegségnek és nyomorúságnak vannak kitéve, mint akármelyik háborús hős. És miután mindezeket a kínokat kiállta, mit kapértük jutalmul a nő? Elrejtik a ház egy zugába, miután a szüléstől megnyomorodott, a gyerekeit hamarosan elválasztják tőle, a szépsége pedig elhárvad. Noha a nők sokkal bátrabbak és lelkesebb katonák sokkal nagyobb és fájdalmasabb harcokat vívnak meg az emberiség fennmaradásáért, mint a legtöbb nagyszájú szabadsághős. Ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a nők helyezkedjenek szembe a gyermekáldással, ellenkezőleg. Ez a természetrendje. Így van jól? Én csak a férfiakat és a világnak ezt a felfogását ítélemmel. mert nem akarnak számot vetni azzal, hogy milyen jelentős, fáradtságos, de egyúttal gyönyörű szerepet játszanak a nők a társadalomban. Teljes egyetértésemről biztosíthatom Paul de cruyff a fentemlített könyv szerzőjét, amikor azt írja, hogy a férfiaknak meg kellene tanulniok, hogy a világ civilizáltnak mondott részein többi már nem természetes és mindennapi dolog egy gyermekszületése. Ám a férfiak könnyen beszélnek. A nőre háruló nehézségekkel soha nem nekik kell megküzdeniük. Bízom benne, hogy azt a felfogást, miszerint a gyermekszülés női kötelesség az elkövetkezendő évszázad folyamán kiszorítja majd egy másik, amely majd dicsérettel és csodálattal fogja övezni a nőket, akik szokszó és nagy szavak nélkül hordják vállukon ezt a terhet. Anne M. Frank Péntek 1944. június 16. Drága Kitty, újabb gondok! Ő nagysága kétségbeesésében főbelövésről, börtönről, akasztásról és öngyilkosságról fantáziál. Féltékeny Péterre, amiért az irántam bizalommal van. Ő iránta meg nem. Meg van sértve, mert düsszerről lepereg a kacérkodás, szorong, hogy a férje elcigarettázza a bundáért kapott pénzt, veszekszik, szitkozódik, sír, jajgat és nevet, majd előről kezdi a veszekedést. Mit lehet egy ilyen nyafogó bolondnővel kezdeni? Oszeriő nem veszi senki. Jelleme nincsen, mindenkinek nyakra fűre panaszkodik és pontosan ráillik, hogy hátulról a líceum, előről a múzeum. De a legrosszabb, hogy mellette Péter elszemtelenedik, Fanden úr egyre ingerlékenyebb, anya pedig belefásul. Szép kis állapot. Egyetlen szabályt kell csak betartanom nevetni mindenen, és nem zavarni a mások köreit. Lehet, hogy ez az önző álláspont valójában viszont az egyetlen gyógyszer önsajnálat ellen. Kuglárt ismét behívták Sáncotásni Olkmárba. Majd megpróbálja fölmentetni magát egy orvosi igazolással, és az Opekta cég is ír számára egy levelet. Kleiman szeretné, ha minél előbb megoperálnák a gyomrát. Tegnap este 11 órakor minden előfizető telefonját kikapcsolták. Anne M. Frank. Péntek 1944, június 23. Drága Kitty, nálunk semmi különös. Az angolok nagy támadást indítottak Sherburgnál. Pim és Fandán véleménye szerint október tizedikéig felszabadulunk. Az oroszok igen aktívak. Tegnap támadásba lendültek Vityebsknél. Napra pontosan három évvel azután, hogy a németek megtámadták Oroszországot. Beb hangulata még mindig a mélypont alatt. A krumpli már fogytán. Mostantól mind a nyolcunknak darabonként kiszámoljuk, és kiki azt tesz vele, amit akar. Mép hétfőtől kivesz egy hetet a nyári szabadságából. Kleiman rönggenképén az orvosok nem találtak semmit. Most nem tudja eldönteni, hogy megoperálják-e, vagy hagyják, ahogy van. Anne M. Frank Ked 1944. június 27. Legdrágább Kitti. Hangulatunk az ellenkezőjébe csapott át, kitűnően vagyunk. Ma elfoglalták Sherburgot, Vityepszket és Lobint. Biztos nagy ment is sok foglyot ejtettek. Sherburgnál öt német tábornok elesett, kettőt meg elfogtak. Az angolok már szabadon szállítanak át mindent, egy kikötő az ővék. Három héttel a partra szállás után az angolok elfoglalták az egész Kotentin félszigetet, Óriási teljesítmény. A D.D. óta eltelt három hétben nem volt nap esők és viharok nélkül. Nem csak Franciaországban, itt sem. De ez a balszerencsés körülmény nem akadályozta az angolokat és az amerikaiakat abban, hogy bebizonyítsák félelmetes katonai erejüket, még hozzá hogyan. A vuvát ugyan folyton bevetik, de ez a néhány bomba csak arra jó, hogy némi kárt okozzon Angliában. Viszont egész oldalakat tölt meg a náci lapokban, de majd inába száll a bátorság a burkus ha rádőbben, hogy a bolsevik veszedelem már igazán közelről fenyegeti. Azokat a német asszonyokat, akik nem a vermáknak dolgoznak, gyerekeikkel együtt áttelepítik a tengerparti sávból Groningenbe, Frieslandba és Gelderlandba, Muszárc azt nyilatkozta, hogy ha az invázió eléri Hollandiát, katonaruhát ölt. Csak nem akar harcolni ez a dagat. Már megtehette volna az orosz fronton is. Annak idején Finnország elutasította a békeajánlatot, most ismét megszakították az erre vonatkozó tárgyalásokat. Ezt még megbánják az ostobák. Szerinted milyen állapotok lesznek itt július 27-én? Anne M. Frank Péntek 1944. június 30. Drága Kitty! Rossz idő van, azaz. Bad weather from one at a stretch to the third June. Hát nem remek? De igen, egy sereg szót tudok már angolul. Ennek bizonyságául most az An Ideal Husband című könyvet olvasom szótározva. Újabb háborús sikerek. Elesed Bob Ruizk, Mogijov és Orsa, és sokan estek fogságba. Itt minden alright, mindenkinek felderül a kedve, szuper optimistáink diadalt ülnek, Fandanék csalnak a cukorral, Bepnek új frizurája van, Mip pedig elment egy hét szabadságra. Ezek a legfrissebb hírek. Volt egy fogidegkezelésem, méghozzá az egyik metsző fogamba. Nagyon kellemetlen. Olyan iszonyúan fájt, hogy még dűszel is attól félt elájulok. Hát nem sok híja volt, de nem érdekel. Rögtön utána ő is elkezdett fájni egy foga. Anne M. Frank. Utóirat. Hírt kaptunk Bázelből, hogy Bernd a Minna von Barhamben a vendéglős szerepét játszotta. Művészi hajlamok. Jegyezte meg anya. Csütörtök 1944. július 6. Drága Kitti, Egészen elszorult a szívem, amikor Péter arról kezdett beszélni, hogy belőle egy bűnöző lesz, vagy spekuláns. Ez persze csak tréfának szánta. Mégis úgy érzem, hogy jellemgyengesége magát is aggasztja. Margó és Péter folyton ezt hajtogatják. Bezzeg, ha én olyan erős és bátor volnék, mint te, ha én is úgy keresztül tudnám vinni az akaratomat, ha bennem is annyi energia feszülne, akkor bizony. Tényleg olyan jó dolog, hogy nem hagyom magam befolyásolni? És helyese, hogy majdnem mindig csak a lelki ismeretem szerint cselekszem? Bár őszintén szólva azt sem tudom elképzelni, hogy valaki kijelentse magáról. Én gyönge vagyok, és azután olyan is marad. Ha ilyet az ember észrevesz magán, Miért nem küzd ellene? Miért nem edzi meg a jellemét? A válasz egyszerű, mert így sokkal kényelmesebb. Kényelmesebb? De élhet -e kényelmesen, aki lusta és hazug? Nem, ez nem lehet igaz. Nem lehet, hogy a kényelem és a pénz ilyen könnyen elcsábítson valakit. Sokat törtem rajta a fejem, mi ebben az igazság, meg hogy hogyan tápláljak Péterbe egy kis önbizalmat, hogy legelőször is magát kezdje el megjobbítani, de hogy helyesen járok-e el, nem tudom. Annyiszor elképzeltem már, milyen boldog lennék, ha valaki megajándékozna a bizalmával, és most, hogy ez megtörtént, érzem, mennyire feszélyez, hogy egy másik ember fejével kell gondolkodnom, és úgy kell rájönnöm a megoldásra. Főleg a kényelem és a pénz fogalma az, ami tőlem teljesen idegen, nekem teljesen új. Péter egyre inkább megpróbál egy kísérám támaszkodni, de ez semmiképp nem tűröm el. Elhiszem, hogy saját lábunkon megállni az életben nem könnyű, de még nehezebb a jellemes és lelkiismeretes embereknek álhatatosnak maradnia egymagában. Naphosszat csak tépelődöm, hogy kitaláljam ennek a rettenetes szónak a kényelemnek a megfelelő ellenszerét. Hogyan értessem meg vele, hogy az, ami olyan kényelmesnek és szépnek tetszik, az fogja őt lehúzni a mélybe, oda, ahol már sem barátra, sem segítségre nem számíthat. A mélybe, ahol már semmi szép nincs, és ahonnan nincs felemelkedés. Élünk ugyan, de nem tudjuk miért. Mindnyájan azért élünk, hogy boldogok legyünk, mindnyájan különféleképpen élünk, és mégis egyformán. Mind a hárman jó körülmények között nevelődtünk fel, módunkban áll tanulni lehetőségünk van rá, hogy valamire jussunk is vele. Több okunk is van rá, hogy egy boldog jövőbe reménykedjünk, csak hogy ezt előbb ki kell érdemelni, és ebben soha nem játszhat közre a kényelem. A boldogságot kiérdemelni csak munkával és tisztességgel lehet, spekulációval és lustasággal nem. A lustálkodás vonzónak tetszhet, de elégedettséget csak a munka ad. Egyszerűen nem értem azokat, akik nem szeretnek dolgozni, ha bár Péternél nem erről van szó, neki határozott célja nincsen és túl butának meg értéktelennek tartja magát ahhoz, hogy valamit felmutasson. Szegény fiú, Soha nem tapasztalta, milyen érzés az, másokat boldoggá tenni, és erre nem is tudom megtanítani. Amellett vallástalan is. Gúnyosan beszél Jézus Krisztusról, és káromolja Isten nevét. Én sem vagyok ortodox, hithű, de mindig fáj, ha látom, hogy szegény milyen elhagyatott és kiközösített. A vallásos emberek örülhetnek, mert földön túli dolgokban hinni nem mindenkinek adatik meg. Nekik a halál utáni bűnhődéstől sem kell félniük. Igaz, hogy a tisztító tűzben, pokolban, menyországban sokan nem hisznek, de a vallásos hit, és most mindegy, melyik vallásról van szó, segít az embernek a helyes úton járni. Nem az Isten félelem a legfontosabb, hanem a saját becsületünk és lelkiismeretünk tisztasága. Milyen kedves és jó volna minden ember, ha esténként elalvás előtt sorra venné az eltelt nap eseményeit, és elgondolkodna rajta, mi jót és mi rosszat cselekedett. Ekkor önkéntelenül is azzal kezdene minden napot, hogy jobbítson a viselkedésén, és könnyen lehet, hogy bizonyos idő után már sikerrel is járna. Ezt az eljárást mindenki gyakorolhatja, semmibe nem kerül, és mégis nagyon hasznos. Aki nem ismeri, tanulja meg és tapasztalja ki. A tiszta lelki ismeret erőt ad. Anne M. Frank Szombat 1944. július 8. Drága Kitty, Brox elment Beaverweigbe, így sikerült neki a nagykereskedelmi piacon földi szerezni. Már meg is érkezett. Sárosan és tele homokkal rengeteg, legalább 24 láda nekünk meg az irodának. Még aznap este hirtelenyében hat üveg befőttet és nyolc üveg dzsemet főztünk belőle. Másnap reggel mi pakart dzsemet főzni az irodaiaknak. Déli fél egy, az utcai ajtó bezárva a ládákat fel kell hordani. Péter, apa és Fendán dübörögnek fels alá a lépcsőn. Anne meleg vizet ereszt a bojlerból, margó hozza a vödröt, mindenki a fedélzetre. Furcsa ideges érzéssel a gyomromban léptem be a nyüzsgő irodai konyhába. Ott volt Mip, beb, Kleiman, Ján, Apa, Péter, a rejtőzők és a hattápjuk, mind így együtt a nap kellős közepén. A függönyök elhúzva, az ablakok kitárva, hangos beszéd, ajtók csapkodása, reszkettem az izgalomtól. – Hogy van ez? Hát már nem rejtőzködünk? – futott át az agyamon. Olyan érzés volt, mintha most újra mutatkozhatnánk a világ előtt. Megtelt a lábas, gyorsan felvele. Fenti konyhánk asztalát körbeálták a többiek, és pucolták az epret, legalábbis látszatra, mert több került a szájukba, mint a vödörbe. Utóbb még egy vödörre is szükség volt, Péter visszament érte az irodai konyhába. Ekkor kétszer csöngettek, és a vödör a helyén maradt. Péter felrohant. Az elfordítható könyves polc mögötti ajtót megbezárták. Toporzékoltunk izgalmunkban. A vízcsapból nem volt szabad vizet engedni. A félig megtisztított földieper meg ott várt a fürdőjére. De a rejtőzés szabályának eleget kellett tenni. Ha idegen lép a házba, a csap zárva marad, nehogy a vízfolyás zaja lehallatszon. Egy órakor feljön hozzánk Ján. Csak a postás volt. Péter ismét lerohant a lépcsőn. Csrrr, újra csöngő, rohanás vissza. Fülelek, jönne valaki. Előbb a kifordított könyves polc mellől, majd a mögötte lévő lépcsőről. Majd Péterrel együtt, mint két tolvaj, a karfának támaszkodva hallgatózunk. Mi ez a hangos beszéd odalent? Te csupa ismerős hang. Péter halkan lejjebb megy a lépcső közepéig, és kiszól. Bepp! Majd még egyszer. Bep! De az irodai konyhából jövő lármás beszéd elnyomja Péter hangját. Erre Péter leruhana lépcsőn be a konyhába. Feszültem figyelem, mi történik odalent. Azonnal menj vissza, Péter, itt a könyvelő el kell tűnöd, Kleyman hangja. Péter fújtatva felrohan, a könyves polcot a falhoz fordítják fél-kettőkor végre beállít Kugler. Hát ez rémes, mindenütt ez a földjeper, reggelire földjeper, Ján földiepret eszik, Klejman földjepret iszik, Mip földjepret főz be, Beb földjepret pucol. Az orrom tele a földjeper szagával, ahogy meg ide, hogy végre szabaduljak ettől a vörös izétől, hát itt meg földjepret mosnak. Ami földi eper megmaradt, azt befőztük. Estére két edényt már ki is nyitunk. Apa gyorsan dzsemet készít belőlük. Másnap reggel két befőttes üveg kinyitva, délutánra már négy. Fandán nem főzte fel őket eléggé. Apa már minden este dzsemet főz. Mi pedig földiepret eszünk zabkásával, földiepret íróval, földiepret vajaskenyérrel, földiepret édességgyanánt, földiepret cukorral, földiepret homokkal. Két állónapig mindenütt csak földieper és földiepret. Végül, amit nem ettünk meg, befőttes edényekben zár alá helyezték. Figyelj csak, Anne, szólt Margó. Kaptunk nyolc kiló zöld borsót Fanhőfe asszonytól. Igazán kedves tőle, feleltem. Tényleg finom dolog, csak hát azt is ki kell fejteni. Jó így. Szombaton reggel mindnyájan borsót fejtetek. Nyilatkozta ki anya az asztalnál. És valóban, ma reggeli után megjelent az asztal közepén a legnagyobb zománcos fazék csúrik zöld borsóval. Maga a borsófejtés unalmas, kivéve ha az ember külön lehánytja a borsóhéj belső rétegét. Azt hiszem, az emberek többsége nem tudja, milyen finom, puha és vitaminokban gazdag a borsóhéja a belső hártya lehántása után. És ez a három jó tulajdonsága is elhalványul ahhoz képest, hogy így módon a héjával együtt háromszor annyi borsót lehet enni, mintha csak a magokat ennéd. Ennek a hártyának a lehúzása rendkívül precíz és piszmogós munka. Leginkább talán pedáns fogorvosoknak, vagy ügyes fűszerkeverőknek való, de egy türelmetlen kamaszlánynak kibírhatatlan. Fél tízkor kezdtük el. Én ugyancsak fél tizenegykor ültem le hozzá, de tizenegykor már fel is álltam, viszont fél tizenkettőkor megint nekiültem. Zúg a fejem tőle. Csücskét levágni, hártyát lehúzni, szállacskákat leszedni, héjat eldobni, csücskét le, hártyát le, Szálacskákat le, héjat le, stb. Már káprázik a szemem. Zöld, zöld, kukac, rohadt héj, zöld, zöld, kukac. Ettől teljesen elernyedve, de hogy azért mégis csináljak valamit, össze-vissza fecsegek egész délelőtt minden ostobaságot, amivel ugyan mindenkit megnevettetek, magam meg elsüllyedek a saját ostobaságomban. Minden egyes borsonál, amelyet kézbe veszek, egyre inkább érzem, hogy belőlem soha, de soha nem lesz főfoglalkozású háziasszony. 12 órakor végre megreggelizünk, de fél egytől negyed megint borsót kell fejtenünk. Mire abba hagyjuk, már szinte tengeri betegnek érzem magam, de a többiek is. Utána négyig alszom, de még akkor is szédelgek ettől a nyomorult borsótól. Anne. Szombat, 1944. július 15. Drága Kitti, kaptunk a könyvtárból egy könyvet ezzel a kihívó címmel. Mit szól ön a mai fiatal lányokhoz? Erről a témáról szeretnék ma írni. A könyvírója egy nő alaposan lekapja a lábáról a mai fiatalságot, bár nem állítja, hogy minden, ami fiatal, semmire kellő volna. Ellenkezőleg inkább úgy véli, hogy a fiatalok, ha megvan bennük az akarat, egy szebb és jobb és tágasabb világot is építhetnének. Minden eszközük meg volna hozzá, de ők ahelyett, hogy pillantásukra méltatnák a világ lényegi szépségét, felületes dolgoknál ragadnak le. Egyes részeknél kifejezetten úgy éreztem, hogy az írónő megróvó szavai engem illetnek. Ezért most végre teljesen megnyílok előtted, és megpróbálom elhárítani magamról ezt a támadást. Mindenki, aki hosszabb ideje ismer, tudja, hogy egyik legszembeszökőbb jellemvonásom az önismeret. Bármit is teszek, közben képes vagyok kívülről látni magam, mint egy idegent. Minden nemű elfogultság vagy mentegetőzés nélkül nap mint nap figyelem a valódi ánnét, vajon jól vagy rosszul viselkedik-e és ez a tudatosság állandóan működik minden szónál, mihelyt kiejtem, rögtön tudom, ezt másképp kellett volna mondanom, vagy úgy van jól, ahogy mondtam. szor megkritizálom magamat, és egyre inkább belátom, milyen igazat mondott apa. Egy gyerek maga kell, hogy nevelje magát. A szülők csak tanáccsal vagy útbaigazítással szolgálhatnak, de mindenki a maga jellemének a kovácsa. Nálam ehhez még az is hozzájárul, hogy rendkívül nagy élni vágyás szorult belém. Mindig erősnek érzem magam, olyannak, aki mindent kibír, de nagyon szabadnak és fiatalnak is. Amikor ennek először ébredtem tudatára, nagyon boldog voltam, és nem hiszem, hogy a minden embernek kijutó sorscsapások engem valaha is megtörnének. Mint hogy azonban ezekről már annyiszor beszéltem, most az apa és anya nem értenek meg fejezetről szeretnék szólni. Apa és anya engem mindig nagyon elkényeztettek, szerettek, megvédtek engem a föntiektől, és amit szülő megtehet, mindent megtettek értem. És én, mégis hosszú ideig szörnyen magányosnak, kiközösítettnek, elhagyatotnak, és meg nem értetnek éreztem magam. Apa amennyire csak bírta, megpróbálta csitítani lázongásomat, de eredménytelenül. Végül azzal, hogy helytelenségeimmel mindig szembenéztem, magam gyógyítottam ki magamat. Vajon miért nem tudott nekem apám küzdelmeimben segítségemre lenni? Miért valott kudarcot valahányszor támogatni akart? Mert rossz módszerekkel próbálkozott. Mindig úgy beszélt velem, mint egy gyerekkel, akinek túl kell jutnia a válságos gyermekévein. Furcsán hangzik, hiszen éppen apa volt az, aki mindig nagy bizalommal volt irántam. Az egyetlen, aki éreztette velem, hogy értelmes ember vagyok. Egy dolgot azonban figyelmen kívül hagyott. Nevezetesen arra nem gondolt, hogy számomra a küzdelemben való felülkerekedés minden másnál fontosabb. Ki nem álltam, amikor életkorral járó nehézségekről, a többi lányról, arról, hogy majd elmúlik magától, ilyesmiről kezdett beszélni, én nem akartam olyan, mint a többi lány lenni, hanem hogy úgy bánjon velem, mint Annéval, az egyszeri jelenséggel, de Pim ezt nem fogta fel. Különben sem tudok megbízni olyas valakiben, aki maga sem tárja fel nyíltan magát, és mert őróla magáról semmit sem tudtam, egymás intim szférájához sem találtuk meg az utat nek az az álláspontja, hogy ő az apa, ő az idősebb, és bár annak idején magának is voltak efféle múló nehézségei, akármilyen szívesen tenné is, ma már nem vehet részt barátként a fiatalok életében. Ezért is döntöttem úgy, hogy életszemléletemet és jól kidolgozott elméleteimet nem osztom meg senkivel, csak a naplómmal, és egyetlen egyszer margóval. Mindent, ami számomra fontos, így az eszményeimet is eltitkoltam apa elől, szándékkal idegenítettem előtt magamtól. Nem tehettem másként, mindig csak az érzéseim szerint cselekedtem, önző módon ugyan, de a saját nyugalmam érdekében. Mert amit oly keservesen fölépítettem magamban, a lelki nyugalmamtól és önbizalmamtól fosztanám meg magam, ha már ezt a cscsik kis félsikert is bírálatnak tenném ki. Még Pim részéről sem, bármilyen idegen hangzik is, mert őt nem csak hogy érzelmeimben nem avattam be, de ingerültségemmel gyakran még el is taszítottam magamtól. Ez utóbbin többször elgondolkodtam, miért van az, hogy Pim olykor annyira bosszant. Mert tanulni sem igen tudok vele. Kedveskedése csináltnak tetszik, jobb szeretném, ha békén hagyna, ha egy kissé elhanyagolna, amíg biztos nem vagyok az ő megítélésében. Mert még mindig furdal a lelkiismeret, amiatt a ronda levél miatt, amelyel annak idején izgatottságomban nem rösteltem rátámadni. Ó, milyen nehéz is az élet minden területén megőrizni erőnket és bátorságunkat! Viszont mégsem ez volt életem legnagyobb csalódása. Még apánál is többet gyötörtem magam Péter miatt. Most már tudom, hogy én hódítottam meg őt, ahelyett, hogy ez fordítva történt volna. Álomképpé varázsoltam őt, csendes, érzékeny, kedves fiúvá, aki szeretetre és barátságra szomjazik. Végtére is beszélnem kellett már erről egy eleven emberrel is. Egy barátot akartam szerezni magamnak, aki visszasegít a helyes útra, és fáradtságos munkával el is értem a célom. Lassan, de biztosan magamhoz vonzottam őt. Amikor azután végül sikerült őt barátomnak megnyernem, persze olyan bizalmaskodásra is sor került közöttünk, amit mai eszemmel helytelennek ítélek. A legkényesebb dolgokról is beszélgettünk, de arról, ami a szívemben igazán élt és ma is él, mindmáig szó sem esett. Péterrel kapcsolatban még ma sem ismerem ki magam. Nem tudom, hogy felületessége vagy a feszélyezettsége tartja-e ennyire távol tőlem. Ettől eltekintve is hibáztam, amikor a barátság számtalan kínálkozó lehetőségét kizárva, Merőben bizalmaskodással közeledtem hozzá. Péter áhítja a szerelmet, ahogy telnek a napok egyre inkább. Ezt jól látni. Találkozásaink Pétert kielégítik, még engem csupán arra ösztönöznek, hogy újra meg újra ne de amiről annyira szeretném, hogy szó legyen köztünk, soha fel sem merül. Anélkül, hogy Péter ezt tudná, én erővel szereztem meg őt magamnak ő pedig kapaszkodik belém, és egyelőre nem látom a módját, hogyan tudnék leválni róla, hogy a saját lábára álljon. Mióta ugyanis rájöttem, hogy az én fogalmaim szerint nem lehet a barátom, azon vagyok, hogy legalább fölemeljem korlátoltságából, és ráébresszem fiatalságának nagy lehetőségeire. A fiatalok ugyanis magányosabbak az öregeknél. Valamelyik könyvben felfigyeltem erre a kijelentésre, mert így igaz. Igaz-e, hogy itt a felnőtteknek nehezebb dolguk van, mint a fiataloknak? Nem, ez biztos nem igaz. Az idősebb embereknek már mindenről megvan a véleményük. Nem kell többé tépelődniük, mit tegyenek, mit ne míg nekünk, fiataloknak, kétszeres erővel kell vélekedésünknek érvényt szerezni, és egy olyan korban, amelyben az idealizmust szétzúzták és megsemmisítették, ahol mindenki már a legrosszabb oldaláról mutatkozik meg, és megkérdőjelezik az igazságot, a jogot és Istent. Ha tehát valaki még mindig azt állítja, hogy itt a hátsó traktusban az idősebbeknek nehezebb a dolguk, nem veszi tekintetbe, hogy nekünk mennyivel több problémával kell megküzdenünk. Olyanokkal is, amelyekhez még túl fiatalok vagyunk, de amelyekkel már oly sok ideje szembesülünk, hogy úgy véljük, megoldottuk őket, még ha ez a megoldás azután nem állja is meg a helyét a valóságban. Korunkban az a legnehezebb, hogy az eszmények, álmok és szép jövőképek már fel sem ötlenek, vagy ha mégis elsöpri és elpusztítja őket a legkegyetlenebb valóság. Csoda már az is, hogy még nem adtam fel legszebb reményeimet. Talán azért, mert olyan abszurdnak és megvalósíthatatlannak tetszenek. Én mindenekkel dacolva kitartok mellettük, mert még mindig hiszek az emberek lelki jóságában. Lehetetlenségnek tűnik, hogy az ember a halálra, a nyomorúságra és a káoszra alapozza az életét. Látom magam előtt, ahogy a világ egyre kietlenebb sivataggá változik. Hallom a felén közeledő, egyre mennydörgőbb vihart, amely majd minket is megöl, és együtt szenvedek az emberek millióival, mégis ha felnézek az égre, arra gondolok, hogy egyszer még minden jóra fordul. A kegyetlenségeknek vége szakad, és a világra ismét egy békés és nyugalmas kor köszönt. Addig hű maradok eszméimhez, hát ha a jövőben mégis valóra válnak. Anne M. Frank Péntek 1944. július 21. Drága Kitty, újra megteltem reményel, végre minden jól halad, igazán jól. Óriási híreink vannak, Hitler ellen merényletet követtek el, és nem holmi zsidó kommunisták vagy angol kapitalisták, hanem egy színgermán német tábornok, egy gróf, aki még hozzá fiatal is. A Führer életét azonban az isteni gondviselés megmentette, és sajnos mindössze néhány karcolással és kisebb égési sebekkel megúzta. A közvetlenül mellette álló tisztek és tábornokok közül néhányan meghaltak vagy megsebesültek. A merénylőt agyonlőtték. Ez bizonyítja legékesebben, hogy sok tiszt és tábornok is unja már a háborút. Hitlert pedig a pokolba kívánja. Az a tervük, hogy katonai diktatúrát kiáltsanak ki, amely békét tud kötni a szövetségesekkel, persze csak azért, hogy újra fölfegyverkezzenek, és úgy húsz év múlva újra háborút robbantsanak ki a gondviselés pedig talán azért habozott eltenni őt lábalól, mert a szövetségeseknek sokkalta kényelmesebb és hasznosabb, ha ezek a fajtiszta germánok egymást verik agyon, annál könnyebb dolguk lesz az oroszoknak és angoloknak, annál hamarabb hozzáláthatnak saját városaik újjáépítéséhez. Sajnos itt még nem tartunk, és nagyon nem akarok elébe vágni a dicsőséges fejleményeknek. Tudhatod, hogy az igazságot mondom, és csakis az igazságot. Most az egyszer nem fenkölt eszményeimmel bíbelődöm. Hitler egyébként szíveskedett hű és ragaszkodó népének tudomására adni, hogy mától fogva minden katonai alakulat a gestápónak tartozik engedelmességgel, és minden katona, ha hírét veszi, hogy parancsnokának köze volt ehhez a gyáva és szégyentelen merénylethez, azonnyomban lepuffantja. Ebből még szép kis históriák kerekedhetnek ki. Okos Petinek megfájdul a lába a hosszú meneteléstől, és a parancsnoka egy tiszt, jól lehordja. Peti azonban kapja a puskáját és rákját. Meg akarod ölni a Führert? Nesze! Egy dörrenés, és a gőgös parancsnok amiért szidni, merte Okos Petit már is az örök életbe vagy örök halálba költözött. Végül ez oda vezet, hogy a tisztek félelmükben a nadrágjukba csinálnak, ha szembe jön velük egy katona, vagy ha vezényelni ők kell őket, mert a katonáknak nagyobb szavuk és több joguk lesz, mint nekik. Értette ezt? Vagy megint csak jártatom az eszem? Nem tehetek róla. Túl boldog vagyok ahhoz, hogy logikus is legyek, hiszen előre láthatólag októberben ismét az iskolapadban ülhetek. Ó oh, hát nem az előbb mondtam, hogy nem vágok az események elébe. Bocsáss meg, nem hiába hívnak engem egy maréknyi ellentmondásnak. Anne M. Frank Ked 1944. augusztus 1 Drága Kitti, egy maréknyi ellentmondás. Így végződött az előző, és így kezdődik a mai levelem. Egy maréknyi ellentmondás. Megmagyarázzam, hogy ez pontosan mit is jelent? Mit jelent az, hogy ellentmondás? Ahogy annyi más szónak, ennek is két jelentése van. Van külső, van belső ellentmondás. Az első, az mind közönségesen annyi, hogy nem ülsz fel mások véleményének, mert te úgyis jobban tudod, mert tiét kell, hogy legyen az utolsó szó. Enfin az összes kellemetlen tulajdonság, amelyet nekem tulajdonítanak. A második jelentése az, amit nem tud rólam senki, mert az az én titkom. Már nem egyszer írtam neked róla, hogy úgy érzem, mintha a lelkem ketté hasadt volna. Az egyik fele féktelenül vidám, tele csúfondárossággal mindennel szemben, de tele életörömmel is, a legjellemzőbb rá, hogy mindent könnyedén vesz. Ezt úgy értem, hogy semmi rosszat nem lát a kacérkodásban, egy csókban, ölelésben, egy illetlen viccben. A lelkemnek ez a fele többnyire mindig készen áll, hogy kiszorítsa a másikat, a sokkal szebbet, tisztábbat és komolyabbat. Vagyis enne lelkének szebbik részét, amelyet így azután nem is ismer senki, ezért viselnek el engem olyan kevesen. Persze, mondjuk egy délutánon át mulatságosan elbohóckodom, de utána egy hónapig mindenkinek elege van belőlem. Pont olyan vagyok, mint egy szerelmes film a komoly gondolkodású embereknek. Egyszerű kis kikapcsolódás, alkalmi szórakozás, nem rossz, de nem is igazán jó, könnyen felejthető. Kínos dolog, hogy ezt neked így el kell mondanom, de miért is ne? Tudom, hogy ez az igazság. A könnyedebb és felületesebb énem villámgyorsan fölébe tud kerekedni a komolyabbiknak, és mindig le is gyűri. El sem tudod képzelni, hányszor, de hányszor megpróbáltam ezt az ánnét, aki csak felerésze az egész ánnénak, félre lökni, elkergetni, elrejteni, de nem sikerült, és nem tudom miért nem. És már félek attól, hogy azok, akik olyannak ismernek, amilyen általában vagyok, egyszer csak felfedezik, hogy van egy másik, egy szebbik és jobbikénem is. Attól félek ugyanis, hogy csúfotűznek majd belőlem, nevetségesnek és szentimentálisnak fognak tartani, és nem vesznek komolyan. Hozzászoktam ugyan, hogy nem vesznek komolyan, és el is viselem, de ez a könnyed, Anne, énem. A komoly Anne nem elég erős ennek elviseléséhez. És ha ezt a jó Annét csak egy negyed órára is a rivalda fénybe kényszerítem, rögtön, amint meg kellene szólálnia, becsukódik akár a mimóza, Átengedi a szót az első számú ánnénak, és mielőtt észbe kapnék, már el is tűnt. Tersaságban ez a kedves ánne tehát még soha egyetlen egyszer sem jelent meg. Viszont a magányban majdnem mindig ő viszi a szót. Pontosan tudom, milyen szeretnék lenni. Azt is, hogy milyen vagyok. Belülről, de sajnos csak a magam számára. És valószínűleg... Sőt, biztosan ez az oka annak, hogy én magamat a belső adottságaimmal, a többiek meg a külső adottságaimmal tartanak engem sikeredetnek. Bent magamban a tiszta án mutatja nekem az utat, de kívülről nézve nem vagyok egyéb egy pajkosan ugrándozó Gidánál. Ahogy már mondtam, én egészen másképp érzek, mint amit azután kimondok – ezért is érdemeltem ki a fiú bolond, a kacér, a tudálékos és a regényfaló nevet. A vidám Anne mindenen csak nevet, szemtelenül felesel, közönösen vonogatja a vállát, mint akinek semmihez semmi köze. De ó, a csendes Anne ennek pont az ellenkezőjét teszi. Ha egészen őszinte akarok lenni, meg kell vallanom, mennyire bánt ez a rettenetes erőlködés, hogy megváltozzam, de minduntalan túlerővel találom magam szembe. Sír a lelkem. Nem látod, mi van itt körülötted? Neheztelő szavak, gúnyos és zavart tekintetek. Mindenki ellenszenvesnek talál, és mindez azért, mert képtelen vagy a tulajdon jobbik éned jó tanácsait megfogadni. Ó, pedig milyen szívesen megfogadnám, de nem sikerül, mert ha elkomolyodom és hallgatok, Mindenki azt hiszi, hogy ez csak egy újabb komédia, és muszáj egy viccel előrúkkolnom, nem is szólva a családom tagjairól, akik ilyenkor szentül hiszik, hogy betegség vett elő, és fejfájás meg idegesség elleni tablettákat szedetnek be velem. Tapogatják a homlokom, vajon nem vagyok-e lázas, foggatóznak az emésztésemről, és lebeszélnek arról, hogy rossz kedvű legyek. Én meg ki nem állhatom, ha ennyire odafigyelnek rám. Ettől előbb feldühödöm, utána meg elszomorodom, majd végül megrázom magamat, a jobbikénemet befelé fordítom, a rosszabbikat meg kifelé, és közben mindegyre keresem a módját, hogyan lehetne az éppenséggel fordítva, amilyen lenni szeretnék, és amilyen tudnék is lenni, ha nem élnének más emberek is a világon. Anne M. Frank Anna Naplója itt ér véget.